Глава 21. Китайські бовванчики Після революції в Україну прийшла зима. Люті морози, скажені завірюхи, рясні снігопади – все те, від чого мешканці Східної Європи за останні 10 років майже відвикли. Забрали на себе весь пасіонарний потенціал повсталих мас. Маси взялися боротися з вимерзанням і покинули на свою рідну революційну владу, яка постала з комітетів народних гнів. Центральний комітет НГ було переіменовано в Державний тимчасовий комітет управління і відповідні статуси отримали комітети регіональні. Таким чином вибудувалася Оладна вертикаль. На честь завершення цього знаменного процесу ціни на хліб Молоко і м'ясо Повернулися до рівня дореволюційних За місяць підвищилися на 10% Труднощі перехідного періоду, знаєте Кругом недоброзичливі сусіди Гідра контрреволюції може підвести свої голови Народ наш мудрий, він зрозуміє Народ нічого не розумів Але бунтувати більше не мав ні сил Ні бажання, ні вільного часу Треба рятуватися від холоду, голоду і спадщини проклятого минулого. У перші тижні після перемоги Великої листопадової націонал-демократичної революції нова влада оголосила курс на відновлення повного суверенітету України та автентичної державної символіки, вихід із Євразійського Союзу, демократизацію політичного устрою, лібералізацію економіки, спорудження пам'ятника загиблим героям-ювелірам і надання українській мові – Офіційного статусу державної, як другої, після російської, звичайно. За кілька місяців з обіцяного було виконано лише дві речі. Затверджено новий державний прапор, від колишнього кромешного жовто-синьо-малинового триколора і продубльовано українською мовою вивіски на державних установах. А решту... А ось оберемо нового президента, шановні громадяни, незалежної як не як України, ось тоді... І підуть реально реформи. Наразі відчайдушна революційна влада в особах найрадикальніших членів Центрального комітету народних гнів навзбіч прорікала Україні не пізніше весни всенародні вибори парламенту. Ну це коли народ сам собі обирає депутатів, які потім ухвалюють закони. І навіть президента. Що не вірите? Таке буває. Все населення голосує за кого собі хоче а кандидатів може бути кілька. У народу від цих перспектив голова пішла обертом. Народ занервував, народові стало зле від демократичної ейфорії. Тому ЦК, уже перейменоване на Держтимком і очищене від радикалів, прийняло рішення подбати про психічне здоров'я народу. З'явилася така думка, що народ до демократії ще не готовий. Отож, впроваджувати парламентаризм Ну там Верховну Раду, нардепів, спікарів недоцільно. А ось президента якраз доцільно обрати повним складом Держтимкому. Для цієї мети було призначено символічну дату: 29 лютого. Держтимкомівські зібралися у резиденції ненависного узурпатора, підлого тирана, демагога, маніяка і злочинця, заслужено вбитого колишнього президента України Кромешного. Всього членів Держтимкому за протоколом було 49. Активно працювали не більше 20. Тож так вийшло, що всі Держтимкомівські навіть не були між собою знайомі. Головували по черзі. І тепер на цьому надзвичайно важливому засіданні, на якому мали обрати президента України, головувати випало тихому непримітному професору атомної біології Петренкові який потрапив у Держтимком через звичне під час революційних катаклізмів непорозуміння. «Шановні панове, товариші, друзі!» – тремтячим голосом почав професор. «Дозвольте засідання тимчасового комітету управління з питань виборів президента України вважати відкритим!» Його обірвали короткі потужні оплески із задніх рядів. «Слово має!» – продовжував професор Петренко. «Дозвольте мені!» І заднього ряду підвівся немолодий, чорновощокий дядько і енергійно попрямував до трибуни. «Хто? Хто це? Хто такий? Хто це? Хто це?» Покотилося поміж держтимкомівськими. «Та це Петро Степанович!» – відповідали деякі. «Активний учасник ще першої революції. А член? Та, мабуть, член, якщо...» «Член! Член!» Заспокоювали, знаючи. Товариші, панове, друзі, дядько виступав без папірчика, і це багатьом не сподобалось. Як ветеран національно-визвольних змагань за демократію, прогрес і процвітання, відповідно проти тиранії, занепаду і злиднів, я хочу запропонувати вашій шановній увазі кандидатуру на посаду президента України. Всі затихли. Це справжній син українського народу, натхненно проповідував Петро Степанович. Патріот, демократ, національно свідома людина і світла особистість. Це досвідчений фахівець, що має досвід державного управління. Це ерудит, інтелектуал, енциклопедист, знає мови, в тому числі китайську. Це високоморальна людина, зразковий сім'янин, скромний у побуті, не п'є. Скромний у побуті, не п'є. Нелегка доля випала цьому мужньому чоловікові. Виконуючи таємне спецзавдання свого народу, він тривалий час змушений був носити машкару поплічника тирана кромєшного. Він був наближений до епіцентру поваленого злочинного режиму і, як міг, розхитував його зсередини. Але полишимо історикам майбутнього описати полум'яний подвиг цієї людини і оцінити його величезний вклад у перемогу великої листопадової націонал-демократичної революції. Наразі я хочу представити вам достойного кандидата на найвищу посаду нашої оновленої держави. Це високошановний пан Кирило Кириленко Тур. Прошу! В задньому ряду підвівся Кирил Кирилич. Прошу! Прошу, пане Кириле! Заохочував Кирил Кирилича Петро Степанович до трибуни. Кирил Кирилич у новому двобортному костюмі, у вишиванці, з молодими двотижневими ріденькими вусами під ківкою, переборюючи затипаніння, вийшов посеред зали і стояв, не знаючи, що робити, аж поки Петро Степанович не взяв його під лікоть і не завів за трибуну. Мовляв, прошу до слова. «Ну, що ж, дякую вас, товариші, і тебе». Наріди українські. Теж дякую. За довір'я. Постараюсь оправдати. Одне слово. Все, що в моїх сілах. Душу, тіло я положу. Спасібо. Коротше. Головуючий професор Петренко зніяковів, а Петро Степанович побагровів. Проголосувати ще мають, Кирилл. «Ти що, не вробився?» – зашепотів Петро Степанович на вухо кандидатові. «Сідай поки, ось тут у перший ряд». Кирил Кирілич сів, а Петро Степанович роздратовано жестикулюючи, щось зашепотів головуючому. «Товариші!» – промовив геть дезорієнтований професор. «Хто за кандидатуру на посаду президента України, запропоновано шановним паном... Е «Ученієм», – кинув Петро Степанович. «Ученієм», – продублював професор. «Прошу голову». «А інші кандидатури», – схопився з місця один держтимкомівський з числа недобитих радикалів. «Давайте не будемо виходити за рамки норм демократії», – втрутився пан ученій. «Адже вони ще передбачають. Спочатку пробалатовуємо одну кандидатуру, а якщо вона не проходить, аж тоді висувається наступна». Також же ж на Заході, де панує зріла демократія. Я був у Європі. Знаю. Радикал засоромлено замовчав. Голосуємо, скомандував ученій. Хто за? Забубонів професор Петренко. Держтимкомівські не були за. Розлючений Петро Степанович ще раз виліз на трибуну. Він ще раз розповів присутнім про надзвичайні чесноти кандидата Кирила Кириленка Тура про його патріотизм, про те, що він не п'є, про те, як вивчив за тиждень українську мову, про героїчні його подвиги у надрах злочинної влади, у небезпечній близькості до цього божевільного узурпатора Кромешного. А на завершення, сказав: Крім того, шановні товариші, цю кандидатуру підтримують наші друзі, що мають стосунок до хліба, м'яса, молока. З цими словами Ученій двома пальцями обох рук розтягнув собі на скронях біля очей і став схожим на пришелепкуватого немолодого корейця. Цього разу всі проголосували «за». Таким чином, переобтяжений чеснотами, подвигами і досвідом патріот Кирило Кириленко Тур став президентом України. Три дні він обживався на посаді, а після почав правити. Першим декретом – він розігнав Держтимком. Заважали йому освоювати президентську резиденцію на Банковій. А другим призначив ключових міністрів. Тут було з чого дивуватися. Міністром фінансів став найкращий бухгалтер України Добродій Ніщих. Ну, ніхто більше в державі не міг керувати такими великими грішми. Міністром оборони залишився товариш Козлов. Ну, не повів же він тоді у листопаді армію проти повсталого народу. А міх. Міністром по хворих і ліках, тобто охорони здоров'я, було призначено нову людину, колишнього особистого лікаря цього деспота кремешного, доктора Гіпсиха. Він теж розхитував цей тоталітарний режим зсередини, тобто зсередині у прямому сенсі слова, бо давав тиранові кромешному такі пігулки, що той не міг на повну силу гнобити визискувати і експлуатувати народ український. Головою основної спецслужби, яка тепер замість креольського КГБ шляхетно називалася КДБ, було призначено генерала Пньова. А що ви хочете? Спецслужба – це така тонка матерія? Поки нова людина війде в курс прав, а ворог вже не дрімає? У подібний спосіб було здійснено і інші урядові призначення. Були звичайно і незадоволені. І першим серед таких виявився пан Ученій, колишній полковник КГБ, вкорінився для виконання таємного завдання народу України. Колишній резидент зовнішньої розвідки, виконував спецмісію у Європі. Колишній підпільник контактував з героями-ювелірами, яких через зраду жорстоко знищили пси режиму. І нарешті, полум'яний революціонер один з організаторів повстання, член Центрального комітету народних гнів, цей такий заслужений чоловік, залишився без посади. Він, як довірена особа самого пана Кошеліна і зв'язковий між ним і новою українською владою, сподівався як мінімум на місце сірого кардинала, тобто керівника адміністрації Кирила, себто президента України Кирила Пана Кириленка Тура ну, в крайньому разі, названня генерал-лейтенанта і посаду заступника голови КДБ з особливих питань. Нічого такого не робити, ні за що не відповідати, а лише рішать вопроси і впливати, впливати, впливати. Кирил Скатіна не дав йому ученню жодної посади. Ну, я йому, обманувши охорону, так, як він це вміє, ученій пробрався до кабінету президента України і люто відчинив двері ногою. «Кирил! Що таке? Скільки я можу чекати?» «Ви хто?» «Хто?» Пан Кирило спочатку злякався, але впізнавши учення, набрав вигляду, який виробився у нього за час президентства – з верхнього, бундючного, гідливого». А це ти ученій? Що тобі треба? Кирил, ти що? Учення розпирало від обурення. Забув мене, ти що, Кирил? Пан Кирило завагався і нарешті примирливо кинув. Вибач, Петре, запрацювався. Ходімо вип'ємо. Вони зайшли у президентську кімнату відпочинку. Посідали на м'які диванчики, за кілька хвилин дві офіціянки принесли напої і наїдки. Поки вони сервірували столик, в учення набрався повний рот слини. Давно він такого добра не бачив. Натуральний пшеничний хліб зі справжнім коров'ячим маслом, кав'яра, червона риба з цитриною, автентичне сало, імпортний ічкерійський сир, буковинська домашня ковбаса, каспійський оселедець з цибулею. Каспійський оселедець з цибулею, вирощеною в землі, і нарешті графін зі справжньою, житньою. Ученій це визначив за запахом, горілкою. «Ну, за успіх!» – проголосив пан Кирило, піднявши келих з чистою джерельною водою. «За!» – повторив ученій, ігноруючи наповнену офіціанткою чарку – і наливаючи собі горілки в келих. Успіх! І випив. Потім почав швидко їсти. «Ну, Петре...» Театрально склавши руки на грудях, спитав пан Кирило. «Що тебе привело до нас?» Пан ученій, не перестаючи їсти, заторохтів. «Ну що, Кирил, ти хіба сам не знаєш? Всі отримали якісь «Всякі такі посади, а я... я...» Він уже був трохи п'яний, а отже став добрим, розчуленим, сентиментальним. «Я, котрий так суттєво доклав руку до нашої спільної перемоги, залишився ні з чим. Так би мовити, біля тріснутого корита. Кирів, ну як ти міг? Як міг забути про давнього друга?» Ученій ще випив, і замість заїдати, заплакав. «Що ж, Петре?» – задумливо промовив пан Кирило. «Єдине, що я можу для тебе зробити, це оформити тобі пенсію полковника». «Що?» «Не молодий ти уже, Петя. Пора і на відпочинок. А полковницька пенсія?» Це ж гарні гроші. Ти ж... Ти... Ти шо, Кіріл? Іздіваєшся? Шутиш? Ні, пане ученій, я серйозно. І взагалі, час вашої авдієнції вичерпався. Попрошу. Шо? Гад ти такий! Сука самозванна! Ученій схопився на ноги, Почервонів і замахав руками. «Ти забув, скотина, з чиєї руки хлепчеш? Забув, бля, хто тебе на престол привів? Я тебе поставив, я тебе і скину, блядь. Сьогодні ж буду в кошеліна, і до вечора ти, Кирил, будеш уже ніхто!» «Да пішов ти!» Мляво буркнув пан Кирило, і схопивши графин, і схопивши графин з горілкою, вдарив ним учення по голові. Винесіть це тіло, скомандував пан Кирило своїм охоронцям, клонам-бодігардам, які прибули на виклик. Викиньте на смітник, але добре його запам'ятайте. Якщо цей алкаш ще хоч раз проникне в резиденцію, я позвільняю вас усіх з волчими ксівами. Понятно? Так точно, товариш президент. Коли учення винесли, президент України Зв'язався з шановним паном Кошеліном. О, Кириле, а я якраз тебе хотів бачити. У моніторі апарата зв'язку було видно, що пан Кошелін десь серед дикої природи. З першого числа своїм декретом піднімеш ціни на 10 відсотків на хліб, м'ясо, молоко. Мовляв, Вища державна доцільність. Одне-друге. Словом, обґрунтування на твій розсуд. А це питання не обговорюється, твердо сказав Кошелін і широко посміхнувся. Що ти там хотів, Кириле? Зв'язкового поміняти, відповів президент України. Цей ученій вже геть спився. Здається, у нього вже білка. Як скажете, пане Кириле, ви президент. Кого призначите? той і буде. А взагалі, ха -ха -ха -ха, навіщо нам зв'язковий. І так можемо порозумітися. Ха -ха -ха -ха. Засміявся Кошелін. Справді, скривився пан Кирило. Утямившись у контейнері для сміття, ученій першим чином зібрався телефонувати до шановного пана Кошеліна, аби той негайно зняв цього гада Кирила з посади, якої він, як виявляється, негідний. Але в кишенях не було мобільника, як також не було ні грошей, ні зброї, ні документів. Пан ученій міг ще зателефонувати з якогось іншого апарата – але, як з'ясувалося, він начисто забув номер пана Кошеліна. І згадати вже не зміг ніколи. Графин з горілкою зробив свою справу. Невдовзі в товаристві осіб без певного місця проживання, які мешкали в картонних ящиках біля смітників в елітному Печерському районі Києва з'явився новоселець. На вхідчини. Він приніс 20 флаконів синтетичного одеколону, консерви з океанічних водоростей і питання про прийняття чи не прийняття нового члена в колектив відпало як неактуальне. Такі люди на дорозі не валяються. У новій компанії бездомних люмпаків учені швидко здобув авторитет через вміння майже безперебійно здобувати одеколон і харчі. Його навіть поважали – Проте нові колеги дуже не любили, що цей старий дуже бреше, ніби він був полковником КГБ. Це ще можна повірити, бо доля є доля, і нібито знайомий із самим Кошеліном. Ось за цю брехню люмпаки дуже обурювались на колегу, і коли він черговий раз цієї заводив, били. Ліниво, мляво, недошкульно, але били. За аж занадто вже велику брехню. Навесні голова правління НХЕ пан Кошелін разом зі своєю подругою темноокою Ірен здійснив подорож всією Україною з Луганська до Ужгорода. Не літаком, як звичайно, а бензиновим джипом. Їхали не надто поспішаючи, аби змогли добре розглянути придорожні пейзажі. Розглянули. Прибувши в столицю Закарпаття, пан Кошелін Сказав своїй супутниці, чорнявій, замисленій Ірен: "Прекрасна країна. Щедра, родюча земля. Гарні, добрі, працьовиті люди. Але прокляття, Ірен, є прокляття". Ірен сумно посміхнулася. Кінець 21-й глави